És felvették Álmai Egyetemére. Dívnek vért kellett izzadnia, hogy leküzdje a hátrányait, és az összes ellene dolgozó körülmény dacára elérje ezeket az eredményeket. Fel kellett öveznie magát a kivételes koncentráció képességével, célra törőnek és álhatatosnak kellett lennie, ezen tulajdonságait pedig sohasem nőtte ki. Szeretek, kezdte Dív,